Ma 2022. március 16-a van, és szerda. A pontos idő 8, illetve 7 perc múlva lesz, reggel 7 óra. Peter Gabriel-től elhozhattam volna a redreint, mert tényleg ilyen szaharai eső esik. Egészen elképesztő az a látvány, amit az embernek reggel az autója nyújt. Hát ennyit a civil témákról, civil téma. Nem is tudom, hogy ez egy megfelelő szó. Ma tehát 2022. március 16-a szerda van, 19 nap van még a választásokig, úgy, hogy harmadika is bele van számolva. Ha azt nem számoljuk, akkor 18 hogy hány nap van háború, hátra a háborúból, frajdizmus, azt nem tudom és hogy hány nap van hátra az önök életéből egyenként beleértve az ennyemet arról sincs elképzelésem. Én személy szerint nem hiszek a túlvilágban, de ha van, akkor ott folytatjuk. Folytatjuk. Ez a kejfejöncsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nevezők, valamint Fialai János 14 éven aluliaknak nem feletté, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, és minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Nagyjából 5 fok van, meg lesz a duplája. Tavaszodik, lassan, de tavaszodik. Fél nyolc után Buddhis Krisztinával beszélgetek, nyolc óra után pedig Brügner Gergelyjel. Addig pedig önök érvényesülnek, meg én. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Ha visszaemlékszem a Kéfe Jöncsik történetére, már pedig van rá mód. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 ez a hatodik parlamenti választás. Gombócból is sok. Ha visszaemlékszem az előző ötre, akkor azt kell, hogy mondjam, emlékeim szerint, ha nem csalnak meg az emlékeim. Akkor a mostaninál Sokkal határozottabb karakterrel állt ki a Kejfejáncsi a tekintetben, hogy hát ezt a mondatot nem fogom tudni befejezni. Minden nap a műsorra készülök, akkor is, hogyha műsor előtt vagy műsor után vagyok, majd ha nem lesz műsor, akkor nem tudom, akkor is készülök, nem tudom mire. Arra készültem, hogy választ adjak a felnemtett kérdésre, vagy a feltett kérdésre, hogy ez a mostani helyzet, ez a következtében alakult, úgy, ahogy alakult. Nem fogok tudni jó választ adni. Azt mondanám, hogy a magam módján, de ennek nincs értelmem hát az önök módján, nem tudok. Meg vagyok rendülve. De nem csak a háború miatt. A háború ezt a megrendülést akcelerálta. Ha egyáltalán egy megrendülést lehet akcelerálni, valószínűleg nem lehet. Tenap egy kislány betegsége elakadályozott abban, hogy másodmagammal vagy harmadmagammal összesen hárma mentünk volna. Részt vegyek a békemeneten, mint szemlélő. Így aztán egy közösségi élményből kimaradtam, Egyáltalán a közösségi élményeim száma alaposan meggyérült, és ennek nyilvánvalóan én vagyok az oka, hiszen a közösségi élményeket nekem kell megkeresnem, azt mégse várhatom, hogy a közösségi események keressenek fel engem. De nyilvánvalóan annak is megvan az oka, hogy a közösségi események miért maradnak, Távol tőlem. És ebben nyilvánvalóan az is szerepet játszik, hogy az idő múlásával nem fiatalodom. És nyilvánvalóan, hogy összefüggésben van azzal is, hogy milyen reményeket táplálhatok a jövőt illetően. Egy viszonylag egyszerű képpel állnék elő, hogyha valami megrongálódik, akkor az ember lehet, hogy húzza az időt, mert nincs kedve hozzá, vagy nincs hozzá pénze, de a dolgot kiavítja. Olyan nem lesz, mint amilyen eredetileg volt, de a szakatruhát ruhát megvarja, ha nagyon elszakadt, akkor vesz egy másikat. Az autót kikalapáltatja, lefényezik, Utána legfeljebb önök tudják, hogy ott korábban mi volt. neked hát arra is emlékeznek, hogy mi okozta. Az esetek zömében az, az ember tudja, mert ott volt. Ő volt a hibás vagy más. Ez egy évlapra tartozik. Szóval ebben a tekintetben valahogy ki kéne kalapálni az életemet, és egyrészt nem tudom, hogy azt hogyan kell, másrészt azt se tudom, hogy ez egy vélt tehetetlenség. Az ember sohasem tehetetlen. Legfeljebb elodáz bizonyos cselekedeteket, beleértve, hogy az ember rosszul is cselekedhet. Tehát indulhat rossz irányba. Szándékosan mint a gonosz malacka, vagy véletlenül, és aztán módosít. A 2022-es választáson nincsen preferált pártom. Ilyen talán először fordul elő. És igazából preferált személyeim sincsenek. És azt hiszem, hogy ilyen volt az elmúlt időben. Voltam az Egyensúly Intézet konferenciáján, erről be is számoltam a múlt héten, ahol azt hallottam gazdasági szakértőktől, hogy Magyarország az egyik legszegényebb uniós állam, és néhány év, és már a legszegényebb lesz. Tudják, mint a viccben, hogy ma még csak egy harmadán van a világnak szocializmus, de eljön az idő, hogy egy tizedén, egy századán, sőt egy ezredén lesz. Mérvadó közgazdászok mondták ezt, miközben gyerekkorom óta azt hallgatom különböző emberektől, Nyers Rezsőtől Matolcsi Györgyig, hogy hogyan fogjuk utalérni Ausztriát. Ausztria, gondolat ilyen laboratórium, Lehetne a szimbólum valami, amit soha se érsz utól. A kérdés az, hogy ennek mi az oka, hogy ez egy fátum. Nem hiszem. És amikor Ausztriáról beszélünk, akkor, hogy beszélek, akkor szeretném világosá tenni, hogy ez egy szimbólum. Ugyanolyan, mint az angol gyep. Magyarországon fogalmilag kizárt, hogy angol gyep legyen. Magyarországon csak magyar gyep lehet. A kérdés az, hogyha a magyar gyepet az angol gyep mellé helyezzük, akkor leszámítva a gyep szakértőket, valaki a minőség alapján megmondja hogy melyik a jobb és melyik a rosszabb. Lehet, hogy az angol gyep szöldebb, nem tudom. Nem szeretném elveszteni a reményt. Én nem akarom utolérni a, e, Ausztriát, és nem akarok angol gyepet. Ezek kifejeznek valamit, hogy az ember megértesse magát. De a tartalom, amit mögé gondol, az más. Amikor azt mondja a szülő Juliskának, vagy Jancsikának, hogy miért nem tudsz olyan lenni, mint az Erzsi, vagy a Misi, akkor pontosan meg tudja mondani. Jobb matematikából, meg van fésülve, nem késik el az iskolából. Ezek konkrét dolgok. És ugyanilyen konkrét dolgok vannak Ausztria és az angol gyep előtt. Nincs egyetlen párt, amelyik ma azt mondanám magamnak, hogy hajrá, Ausztria lesz belőlünk, hajrá, angol gyep lesz belőlünk. A képletes értelmében. És ahhoz, hogy valamit nagyon akarjak, ahhoz, hogy azt ajánlani tudja önöknek az árbockos ahhoz azt nagyon akarni kell. Ha nem tudom nagyon akarni, akkor nem tudom ajánlani az árbockos És a 2022-es választás előtt, hát milyen az az árbockban ülő matróz, aki azt mondja, hogy hát, vagy kikötünk, vagy sem vagy ebben a kikötőben kötünk ki, vagy átmegyünk egy másik tengerre. Valahogyan lesz. 061-712-42 az elérhetőségem. Nem véletlen van előttem rengeteg papír. Ha már nem mentem el a békemenetre, összeszedtem azokat a szövegeket, amelyek a tegnapi napot jellemezték, amelyik szövegektől olyan messze esik március 15-e, amilyen messze csak esett. Ennyire belpolitikai esemény, ennyire a március 15-ei eseményektől független megemlékezés sorozat talán még sohasem volt az életemben, én legalábbis így érzékeltem. Nagyjából két órát kellett várni, hogy a miniszterelnök honlapján feltűnjön az a beszéd,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 Gyorsan elrepült. Akkor azért jöttünk össze, hogy megüzenjük az ismét kormányköré kerék mögé vágyakozó baloldalnak, hogy nem oda Buda. Megüzentük, hogy mi itt a jobb nem vagyunk jámbor lúzerek, akik megijednek a baloldal mögött álló mégói befolyásos nemzetközi médiától, a brüsszeli bürokratáktól vagy a mégói gazdag soros györgyöktől megüzentük, hogy harcolni fogunk. Régen találós kérdést játszottam a szóátvit értelmében, vagy tán valóban is teszteltem önöket, hát ez most olyan távol áll tőlem, amilyen távol csak állhat. Ez az egész jól nézünk ki, sőt nagyon jól nézünk ki, ez fogalmam nincs, hogy mire vonatkozik. Különös tekintettel, hogy ez egy nagy valószínűséggel előre megírt szöveg, tehát előtte tudta már a miniszterelnök, hogy jól fogunk kinézni, beleértve, hogy több első szemébe beszél, miközben nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a jobb oldal nevében beszél, magyarul a jobb oldal néz ki jól, a bal oldal az vagy nem tartozik a nemzettestéhez, vagy nem néz ki jól, vagy nem is látni. Valószínűleg ő ezt vizionálja leginkább, hogy nem is lehet látni. Persze meg lehet kérdezni, hogy én miért veszek minden mondatot komolyan, de hát kit vegyek komolyan, hogyha nem a miniszterelnököt? az egyes számú tornatanárt. Harcolni fogunk. Mondja a miniszterelnök akkor, amikor három miniszterelnök meg egy miniszterelnök helyettes éppen Kiev felé tart vonaton, vagy tá már meg is érkezik v meg nem v meg szlovén miniszterelnök. Hogy hol fogunk harcolni, hogy fogunk harcolni, hogy ez egy nem fogok elveszni olyan részletekben, ami távol visz. Tehát akkor, amikor tőlünk keletre háború zajlik, amiben nem akarunk részt venni, hogy mivel fogunk harcolni, a bal fognak harcolni. Tehát tényleg háború lesz Magyarországon, miközben tőlünk keletre tényleg háború dúl? Ez itt most játék a szavakkal, miniszterelnök úr. Majd így folytatja. És kedves barátaim, jól harcoltatok. Áll mind a 106 kifis tartottunk több mint száz választási gyűlés battonyától, nemes medvesig, bekopogtunk több millió ajton. Én értem, hogy béke békemenet volt. Én értem azt, hogy nem volt állami ünnepség a Nemzeti Múzeum kertjében. De ennyire expresszis verbis kimondani, hogy itt most kéne valássan, csak mi számítunk, akik eddig is hatalmunk voltunk, nem emlékszem, hogy lett volna, és ha volt, annak se fogtam volna a pártját. A miniszterelnök a békemenet élén alapvetően szólhat szerintem azokhoz, akik a békemenetet szervezték, de akik nem szervezték. Akik nem vettek rajta részt, vagy akik a szellemétől távol állnak, őket miért nem képviseli? Őket miért nem képviselte tegnap ott a kosottéren? 061 712 42, vagy ha képviselte, azt én miért nem vettem észre a szövegéből. Nem is emlékszem, mikor álltak utoljára ilyen jól a csillagok 19 nappal a választás alatt. Leszűkíten, tételezük fel, hogy az összes kutatás igazat mond, és tényleg beváltja hozzáfűzött reményeket, és győz a Fidesz meg a KDMP. Akkor tényleg el lehet mondani egy tőlünk keletre pár kilométerre zajló háború, egy gazdasági, hát, recesszió szélén, COVID után hogy nem is emlékszem, mikor álltak utoljára ilyen jól a csillagok 19 nappal a választás előtt. Érédlem a miniszterelnök optimizmusát. Belejött vagy vajon alahagyhatóan mondat másik fele is, hogy nem is emlékszem, mikor álltunk utoljára ilyen jól a csillagok. Nem is 19 nappal a választások előtt. Úgy általában, az Minden fassa. Az üstökösnek hit miniszterelnök jelöltjük, már csak egy földbe csapódott, kihűlt kődarab, és vele együtt beleállt a földbe az egész baloldali miskulancia. Mondja ezt akkor, amikor néhány nappal korábban egy horvát drón a földbe állt. Pontosabban mondva, horvátországban egy drón a földbe állt, amiről még ma sem lehet tudni, hogy kifia borja volt. Ezzel kapcsolatban hagy idézzem, Jens Stoltenberget, a NATO főtitkárát. Stoltenberg kommentálta a múlt csütörtöki Zágrábi járumban történt repülőgép szerencsétlenséget. Száfolta Andrei Plenkovics miniszterelnök és Mario Banozics védelminiszter azon állítását, hogy a Zágrában lezuhanó gép felfegyezett lett volna. Beszéltem plenkovic együttműködünk a tényállás megállapításában. Az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy nem fegyveres repülőgépről volt szó, és kifogyott az üzemanyagból, ezért zuhant le Zágrában. Pontosabb tényeink lesznek, mint eddig. Fontos tudni, hogy a szövetségesek információt cserélnek és a drónt a NATO rendszere figyelte, és végül Zágrában zuhalt le. Meg kell osztalnunk az információkat, és utána többet meg tudunk, sokkal többet kell befektetnünk a radarvezérlésbe és a légvédelmi rendszereinkbe, és ezt úgy tesszük, hogy a keleti határikon telepítjük a Patriot-rendszert, mondta Stoltenberg, aki meg van győződve, hogy a jaruni incidens katasztrófa volt mondta a NATO főtitkár. Egy Horvátországban lezuhan drónnal kapcsolatos incidens nyomozzunk, amennyire most tudjuk, ez nem támadás volt, ha szükséges reagálunk és kommunikálnunk kell az oroszokkal, hogy az incidensek ne fajuljanak a veszélyes helyzeteké, ezért növeljük jelenlétüket, mondta Stoltenberg, aki a romániai drón esetről is nyilatkozott. Hát, mondanám, hogy értem, de nem értem, de minden esetre az a drón ott zágrában földbe csapódott. Nem tudom a gondolattársítást elkerülni, hogy már egy horvátországban lezuhant drónhozva, hasonlítva a teljes baloldali miskulanciával együtt elnézést, hogyha valamit félreértettem és rosszul értelmeztem. Az üstökösnek hit miniszterelnök jelöltjük már csak egy földbe csapódott, kihűlt küldarab és vele együtt beleállt a földbe az egész baloldali miskulancia. Végső kétségbeesésükben idehívták Donátuszkot is. Régi szokása a magyaroknak, így a miniszterelnök később, amikor az ország sorsa fordul, közösen döntünk, ez a mi legnagyobb erőnk, több mint 1100 évet csináljuk ezt, így volt etelközben, pusztaszeren, a Rákosmezsein, a Dunajegén, és így volt 174 éve Pozsonyban és Pest-Budán. Szóval a békemeneten előadott szöveget úgy feltüntetni, hogy közösen döntünk, Hát, azért abban van valami fából vaskarika. Tehát végül is mondhatom azt, hogy most leoltom a villanyt, és akkor azt úgy értelmezem, hogy ezt önök is így akarták, de talán egyszerűbb, ha megkérdezem önöktől, hogy olcsok le a villanyt. A magyarok mindig ugyanazt akarták a Kárpátok alatt, legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés. A békéhez a szabadsághoz, az egyetértéshez ugyanarra a dologra van szükségünk erőre. És itt jön az, amiben azt a topzódást lehet tettenérni a miniszterelnök úrnál, aminél fából vaskarikább már nincs. Én azóta se jöttem rá, hogy ez mi,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 A béke, a szabadság és az egyetértés az erős népek jutalma, övék a jólét, az önbizalom, a biztonság és a nyugat élet. A szél mindig az erősek vitorláját dagasztja, az ő mindig révbe ér, őket kedveli a szerencsésük, mindig a talpukra esnek. Ezért álmodtak Széchenyi, Kossuth, Petőfi és mint a többiek erős Magyarországot, és ezért álmodunk velük mi is. Erős országot akarunk, amely ugyan a természet törvényészén nem szakadhat ki a népek naprendszeréből, de mindig a saját tengelye körül forog, a saját tengelye körül forog. Nem enged más bolygók vonzásának, tehát mi itt Kelet-Európában nem engedünk, és nem engedi idegen népek érdekei jelölje ki a Ehhez erő kell, tekintét, parancsoló erő. Ezt az erőt gyűjtjük, ezt az erős Magyarországot építjük évről évre, ezt tesszük 12 évre. Majd később. A szépségből, eleményből és nagy lelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk, és ne fordítva. Hát ha ezt nekem elmagyarázzák, hogy legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk, és ne fordítva, hogy az erő és az igazság hogyan kerül először a miniszterelnök úr szövegében, így egymással szemben, szembe és ráadásul hierarhiába állítva, hogy erő nagyobb, mint igazság, ezt legyenek szívesek megoldani, itt meg kell állnom, 4180, segítsenek a bombászótisztnek. 061-712-42, Lehet még folytatni? Nem akarom. Itt megállok. A szépségből, leleményből és nagylelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk. Mondja ezt akkor, amikor Kievből üzent a világnak Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, aki Petr Fiala Cseh és Janez Jansz a szlovén kormányfő, valamint Jaroszláv Kaczyński lengyel miniszterelnök helyettes ő és igazságoságpárt vezetője társaságában utazott az Ostromot Ukrán fővárosba. A lengyel miniszterelnök azt írta, a történelmet itt a háború tépázt a írják, a szabadság itt harcol a zsarnokság világával szemben, mindannyiunk jövője idől el. Az EU támogatja Ukrajnát, amely számíthat a baráti segítségre. Ezt az, üzenet, ezt az üzenetet hoztuk ma Kievbe. hogy felajánlották, hogy üzenethozó legyen Orbán Viktor miniszterelnök is, de ő nem ezt az utat választotta, beleértve, hogy senkit nem kért fel kormányából, hogy utazzon el kvázi helyette. Legyen több erőnk, nem. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk, és ne fordítva. Kérem a helyes megoldást. Kérem, magyarázzák ezt el nekem. 061-712-42. Őrzők, vigyázzatok a stránzsán.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 Mit van Iványi Gábor, Donát Anna, Karácsony Gerge, Jakab Péter, Smukerzsébe, Tóth Dobrevklára, Dobrev Klára, Donáltusz, Márkizai Péter, Túródóra és Torockai László ünnepi megemlékezése is, de még mielőtt rájuk sor kerül, nem akarnának segíteni? 061 712 42. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk. És nem fordítva. Én gyerekkoromban nem ezt tanultam. Én a báb nem ezt tapasztaltam az összes magyar népmesében én erről egy árva szót nem olvastam. Szeretném megkérdezni, hogy bennem van-e a hiba. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hát lehet, hogy nem jól hasonlott, de a, előbb a behatolót föl kell szólítani, hogy rendőrség utána lőni. Elnézést, nem kell. Tehát tényleg. Felesleges. Magáért beszél a szöveg, nem kell képesebbé tenni. Aki ezt képesebbé teszi, az eltolja magától. Az nem róla beszél. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk. Elnézést! A, a népmesében a legkisebb király, királyfiankor amikor elindult, akkor nem arról volt a szerencsét próbálásánál, hogy ő szerencsét próbál, és nem az erejéről, hanem a, az kereséséről volt szó. Szóval én az egész igazságkeresést eddig miniszterelnök úr rosszul értelmeztem. 65 éven keresztül, vagy annyi éven keresztül, amióta az eszemet tudom. Hozzá hogy aztán még lett Schwarzenegger is, meg pekvőtámasz. Ezt tényleg hagyjuk számításon kívül. Mi van azzal, akinek igaza van és gyenge? Az igazság az egyszerűen így devalválódott, hogy nem vettem észre. Jó reggelt. Jaj. Jó reggat! Egyértelmű, együnk erősek. És akkor mi mondjuk meg, hogy mi az igazság. De, de közben elmondja, hogy itt Kelet-Európában nem tudunk erősek lenni. Hát ez meg már egy ö, olyan állapot, amit, amit azt hiszem, hogy szakémbernek kéne. De, na, na. Ott volt több száz ezer ember. Senki nem mondta azt, hogy miniszterelnök úr. Én ott oldattam, hogy meghúztam volna így az akkor és azt mondja, miniszterelnök úr, ez hogy tetszett érteni? Kis szószedet. Legyen erőnk, és aztán legyen igazunk. Ez sutba dobja mindazt, amit a világról gondolok. Én azt gondolom, hogy legyen igazunk, és teljesen mindegy, hogy közben erősek vagy gyengék vagyunk. Amióta itt ülök, az igazság tudaton vezérel. Ahelyett, hogy elmentem volna egy fitnessterembe. Jó reggel. Jó reggelt Kívánok! Én azt gondolom, hogy azért nem érti ön, mert ennek nem, nem igazán uh, értelmes a, a, a, az egész tartalma mondani valója. De fel volt építve, azt... hát elkezdtem felolvasni, fel van ez építve. Igen, de ebből én azt olvasom ki logikusan, hogy, uh, hogy az erő az elsődleges, uh, ezért akár az agresszor, uh, aki az erőt képviseli, uh, még akkor is, hogyha nincsen igaza, uh, Igazolható. Tehát én ebből, ebből hogyha az ukrajnai helyzetre von, vonnám a, a tanulságot, akkor az. De arra külön bár... kitér, megmondta, hogy ne tekereljünk az ukrán ülő és az orosz pöröi közé. Ott hát is külön mégis... megválasztotta a passzív ülő és az aktív pöröi. Igen, de mégis, mégis az egész, egész retorikájába. Benne van az erő, és benne van az, benne van az hogy, hogy aktivitás, passzivitás. Mit az kezdön azon az, az, az erővel, amely nélkülözzi az igazságot? Nagyon, nagyon félek tőle. <laughs> Igen. Igen. Isten ne adja. És aki a kettőt így választja el szét, most merjem azt mondani, hogy attól is Isten óvjon. Ez egy retorikai kérdés? Vagy tényleg így jár el? Rám néz, azt mondja, fiatal alatt egy gyenge, vagy neked igazat se lehet. Igen, és különösen, különösen érdekes annak a tükrében, hogyha, hogyha visszatekintünk a uh, Orbáni uh, Fidesz politikára, hogy milyen, milyen harcokat kérdetett meg, és uh, bukott el sorra. Jó, de ne felejts el, hogy ennek ebben igaza van, de eddig az erő, az nem nélkülözte az igazságot. Eddig erő és igazság kimondva, kimondatlanul párban járt. Most lettek választva, és az egyik fontosabb lett a másiknál. Gondoljon bele, nem tudom, hogy önnek van egy gyereke, de ön is gyerek volt. Ezt tanult-e a szüleitől? Hát nem ez? Nem ezt, és ö, ö, lehet, hogy még, még lefordízza még valamilyen újabb nyelvre, ez azt is jelenti, hogy akár a haza csak lehet ellentékben. Ez ma, ami... ez ne, e, ezt nem fogja tudni levezetni, tehát ez, ez, ez, itt már olyan dolgok társulnak, amelyek messze túlmutatnak azon, ami ide le van írva. Én megmondom, hogy én mit gondolok erről. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr kiüresedett. Tehére, ezt nyilvánvalóvá tette, pedig nem lett volna muszáj. Király még mesztele nem volt előttem, mint most, és szemérmességből nem is fogok nagyon sokáig oda nézni, ha mégis oda nézek, akkor azért nézek oda mert ő az én királyom. És azon kívül, hogy tisztelnem kell, vagy kellene, azon kívül a hazámat vezeti. Nem fogok tiszteletlenül beszélni. Nem lesz Rogán Antal nőjének ne szarisnyája. Higgyék el, bármelyik pillanatban tudnék úgy beszélni, mint akkor. De nem adom meg azt a lehetőséget, hogy ércelődjek, és aztán rajtam is értszelődni lehessen. Ez az erő, ő, aki megszólalt a Kossuth -téren, nem nemcsak arról beszélt, hogy maradjunk ki a háborúból, de valójában egyszerre fogta az ülő és a pörői. Érdekét, egyszerre valott színt mind a kettő mellett. Ügyes, mondanámás. más, de ügyesség és erő így nem férnek össze. Mesztelenebb nem volt még király előttem, és én ezen a mesztelent testen nem Dávid erejét látom. A kiüresedést látom több százezer emberrel szemben, egy ki tudja hanyadik győzelem előtt. Jó reggelt! Jó reggelt! Két mondatban kommentálnám ezt a témát. Ez a mondat a zsarnokság elvi alapvetése és a mély mélypont. Ezt szövegírók írták, barátaim. Ez a miniszterelnök úr az áldását adta. Egyenként kérdeznék vége a Fidesz tagjait, hogy ők ezzel egyetértenek-e. Jureget! Én azt látom az ukrajnai példával élve, hogy hiába van igazad, eltaposnak, hogyha nincs erő. De itt nincs háború jelenleg Magyarországon. Nincs Magyarországon háború, de erre vonatkozó. De a szövegben erre nincs utalásra. Nincs, nincs utalás, de hát... A szépségből, a... leleményből és nagy lelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Ura, hol itt van itt van? Ukrajna? Hát ott látjuk az szomszédban, hogy hol van. Hiába van igaz, és mielőtt Ukrajna volt, lett volna ez a mondat, nem létezett. Ön Ukrajna szülte ezt a mondatot? Akár igen. Ügyvédként felkérhetnél, a miniszterelnök úr? Álljunk mindig az erősebb mellé. Akkor is, hogyha nincs igaza. A második világháborúban voltak ilyen pillanatok, nem fog elmerülni benne, nem vagyok történész. És ha önöket lebeszéltem a történelmi példázatokról és egyéb példázatokról, én se fogok élni vele. Holnap nélkülöznünk kell Füli Balást, így aztán fél 9 és kilenc között lesz idő a többi beszéd elemzésére is, a kiegyensúlyozottság, és ki tudja még mi minden érdekében, Ma nem, véletlen választottam Morbán Viktor beszédét. Elvére mégis csak ő a miniszterelnök, és könnyen lehetséges, hogy ő is marad, április 3- után. Önt uram hogyha az orosz-ukrán háború kapcsán, ami akkor még nem volt a szülei, úgy nevelték, hogy előbb legyen erős, és utána legyen igazsága, küldje el ide a szüleit, meghallgatnám őket. Végtelenül szomorú vagyok, levert és tehetetlen. Az erő nem csak izom kérdése. Az oroszlánt nem lehet lebírkozni, de lehet homokos szúrni a szemébe, a medve szkanderben verhetetlen, de lehet az orrába karikát és láncot fűzni, a farkas verembe is lehet csalni, és mint tudjuk, és mi tudjuk, hogy a vatkanból is lehet pörköltöt csinálni. Ez semmi másról nem szól, mint a fineszről. Előbb a finesz, aztán az igazság. Szórjunk homokot az oroszlán szemében. Ha a miniszterelnök úr szóba áll velem, csak és erről az egyetlen dologról szívesen elbeszélgetek vele, vagy bárkivel, aki ezt a szöveget írta. Őrzők! Vigyázzatok a strázsán! Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben.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 És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szép hitét. S akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Tabzódjunk! Tök magyankók lesznek, Úgy szeretnék gyáván kihújni S meg kell maradnom Herkulesnek Milyen fejűek a törpék Hagynának egy kicsit magamra Krisztus útse, Magam megtörnék De nyelvelnek, zsibongnak, űznek, S neki hajtanak önvesztükre, Mindig új hitnek, dalnak, tűznek, és meg kell maradnom Herkulesnek. Meg, s neki hagytanak önvesztükre, Mindig új hitnek talának tűznek, S meg kell maradnom Herkulesnek. Szeretném már magam utálni, De Istenem ők is utálnak, nem szabad, nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esetten Bújdosni, szökni, sírni, fájni De hogy ez a csürhe nevessen több magyankó muszáját S késik az álmom, s a senki nóm, nyavajástalmi, Jó lesz egy kis hódolás, és csönd. Így nem fogok sose meghalni. Így nem fogok sose meghalni. Így <gül> nem fogok sose meghalni. Meg kell maradnom, nőn? Elkülönösnek. Mondd meg! Mondd meg! Mondd meg! Jó reggelt. Jó reggelt. Yeah. Búdapestben az ukrajnai háború kapcsán kérdezem, de valójában az ukrajnai háború tényleg csak egy apropó, hogy ugye van az a szó, hogy izé. Az izé az egy ilyen szópótló szó, az arra való, hogy amikor az ember nem tudja, hogy azt hogyan kell mondani, akkor azt mondja, hogy izé. És bizonyos szempontból az én mentális térképemen a civilek is így vannak jelen, a civilek is izé, és azt akartam tőled megkérdezni, hogy valójában miről van szó, és hogy mennyire egybe vág az én gondolkodásom a Euronews-nak, az egyik riporter nőjének a gondolkodásával, aki egyébként tényleg Ukrajna kapcsán arról beszélt, hogy milyen feladatokat lát el a katasztrófa védelem milyen feladatokat lát el az idegenrendészet, milyen feladatokat láthatnak el egyházi szervezetek, és milyen feladatokat látnak el civil szervezetek a határ mentén, de hiszen te a civil szférában nem az ukrajnai háború óta veszel részt, mondd is valójában mi kéne ahhoz, hogy te abba hagyjad azt, amit csinálsz, mert az állam, vagy valaki más látja el, illetőleg a kérdés az, hogy te egy hiánypótló tevékenységet folytasz, vagy mi a frászkunyhót, hiszen egyébként ez a van helyed, ez úgy tűnik, mintha egyébként azért tud, tudott volna létrejönni, mert akinek ezt el kellett volna látni, vagy rosszul látta el, vagy sehogy. Én ezt rosszul látom, vagy jól? Hát izé kezdeni. Hát jól látod, szerintem, és ez azért izgalmas kérdés, mert most olyan, mintha egy ilyen nagyítóval tudnánk ránézni erre a dologra, itt a, a háború meg a, a menekültek kapcsán, vagyis arra a dologra, hogy a, a, mi a civilek szerepe, és mi a, az állam szerepe, illetve az egyházak szerepe. Azért ez az elmúlt 12 évben elég markánsan kirajzolódik, és elmondom, hogy én most hogy látom, vagy mit tapasztalunk mi. És ugye a civilek mentén azt is kell mondani, hogy civil szervezetek, mert a civil egyének, mondjuk az önkéntesek, akik most elindulnak a nyugati pályára csak úgy gyorsan segíteni, az, az egy kicsit más szerepkör. És most az látszik, hogy az állam, vagy a kormányzat úgy gondolkodik, hogy bizonyos szférákat, látórendszereket, így elsősorban a szociális és oktatást kiszervezi tulajdonképpen az egyházaknak és az egyházak szeretetszolgálatainak. Ez ez az utóbbi időnek a, hogy mondjam válasza vagy megoldása arra, hogy hogyan kellene az államigazgatásban azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amik mondjuk a marginális csoportokat illeti vagy a felszámoló illeti, így, illeti vagy az mi, mi lehet az állam szempontja? Hát szerintem azt, hogy ne neki kelljen foglalkozni ezzel. Mert? Továbbra se. Sajnos. Én, e én De miért? Értem. Mert ez, nagyon, ez a széra, az oktatás egészségügy szociális nagyon-nagyon sok pénzt visel, és nagyon nehéz benne struktúrális változtatások nélkül, mert az szükséges volna most is, igazi látványos eredményeket elérni, és, és hát ez ilyen, én, én úgy érzékem, hogy ez ilyen eltolás feladat eltolás. Ez úgy történt, eltolás. hogy eleve, vagy menet közben jött rá erre az állam? Hát én nem tudok a kormányzat fejével gondolkodni, ezt egyszerűen csak tapasztalom. Ez ennek az államnak a sajátja, vagy a korábbi államok is így gondolkodtak? Más államok is, más államok, tehát van olyan ország, ahol Nem, nem, nem, Magyarországon az előző Magyarországon kód... ez nem volt jellemző, nem, abszolút állami, illetve a civilek, civil szervezetek, mondjuk így együttműködésének a próbálkozása, sose volt a civil szervezetek, sose tudtak szerintem hatékonyan együttműködni a, a kormányzattal, mert sose volt kitalálva, hogy ez hogyan történik, és valóban az volt korábban is, és most is az van, hogy Sőt, most, most szerintem még, még furcsább helyzetben vannak a civil szervezetek, mert mondjuk mint én, 20 évvel ezelőtt, mondjuk a rendszerváltás után a civil szervezetek elkezdték, mint hogy mi is, magunkra húzni, hogy így mondjam, olyan feladatokat, amik láthatóan nem kerültek a, az, az állam látókörébe. Ez a civil szervezeteknek, el... ez a plusz tevékenység mennyire okozott identitásválságot, mondván, hogy nem erre a célra jöttek eredetleg létre? Erre jöttek szerintem képzel Szerintem pont ez az érdekes, hogy mi később jöttünk rá, én, tehát később ö, szembesültünk azzal, hogy, hogy hoppá, most már annyi mindent csinálunk, és olyan rendszer szinten akár, például van helyet már olyan struktúrában dolgozik, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen már modell, modell tudunk adni. Jó, de arra, akkor hogy ebből hogy a szempontból állam, állam vagytok az, az államban, és, és akkor az igen, államnak ez akár érdeke is lehet. Akár érdekes lehetne, hogy mondjuk mi kicsiben lemodellezünk valamit, amit mondjuk egy, egy állami igazgatási struktúra... Oké, de ez elvileg szövetséget jelentene már pedig, ami Magyarországon jelentem. van, az nem szövetség. Nem, nem. nem Egy, egy furcsa, kicsit beteg. Jó, néha versengő, néha egy ilyen légüres térben Jó, de azért állapot. ezt mégiscsak modellezni kell. Az állam visszavonul, mint az ár. Átengedi a teret, a medernek, a mederben hogyan jelennek meg a civilek? Mennyiben teszi azt lehetővé az állam civileknek, egyháznak, hogy a szó jogi értelmében is átvállalják tőle azt, amit ő egyébként expressis verbis sohasem mondott le róla, de valójában mégis átengedte egy részét. Szerintem ez egy határozott törekvés, tehát, hogy itt az egyházak és az, az egyházak Szeretett szolgálatait mondjuk ne feltétlenül nevezük civileknek, vagy én nem gondolom, hogy civil szervezeteknek kell őket tekinteni. Ezek egyházi szervezetek, egyházon belüli működő társadalmi célokért, vagy szolgáltatásokat biztosító akár oktatási, tehát egyházi iskolák, akár a itt gondolok, a a test szervezetednek mondanál egy egyházi megfelelőjét, amely ugyanazon a területen más eszközökkel, más néven dolgozik? Igen, hasonlóan, csak sokkal több eszközzel is sokkal szélesebben, mert az állam nagyon sok pénzt ad számára, mondjuk a református szeretett szolgálat. Vagy a Málta. A Málta kifejezetten. Oké, okay. reformátusok, okay. Málta, Igen. mi szükség Igen. van még a bódisra? A reformátusok hát, és a Málta nem fedi le az egészet? De szerintem ez lesz, hogy nem lesz szükség. És ennek csak az a problémája, hogy vajon hogyan fedi le a Málta. Oké, okay. mi a református a Málta és a buddhis között a különbség? Hát az, hogy a, az állam kifejezetten szeretné, hogyha a református és a máta működne és átvenni ezeket a szerepköröket, és az ilyenek, mint a bód is, az meg nem patogjon. De én ezt értem, de nem a kérdésre válaszoltál. Azt kérdezte, mi a különbség Málta és köztöd? Pozíció. Az, hogy, hogy, hogy egyszerűen mondjuk a, Málta, mondjuk a Málta vezetője vagy a az egyszerre kormánybiztos is. De és csak és... csupán erről van szó, hogy a vecsei az kormánybiztos? Hát arról van szó, hogy hova mennek a források. Tehát, hogy mit szeretne az állam? Az Nem az, az a fontos, az... hogy mi a tevékenység? Nyilván az is fontos, de ha az fontos lenne, akkor, akkor, hogy mondjam, egy kicsit rugalmasabban tekintene a civil szervezetek. Az akkor kíváncsi lenne az állam a civil szervezetek tevékenységére. Azért itt nagyon sok, nagyon nagy tapasztalattal a bíró, terepen dolgozó civil szervezet van, akik bevonhatók volnának mind a tervezés, mind pedig a végrehajtás szintjén, ezekbe a feladatokba okay, Nem finanszírozási szeretném. oldalról a tevékenység minőségét, illetve mi az, amiben a bód is más, és mások mások, mint amilyenek az egyházi szervezetek. Értem, hogy erőlteted ezt a meg, Én nem, nem gondolom, hogy, hogy erre most tudnék neked válaszolni. Mondjuk... És nem is gondolom, hogy, hogy egy ilyen összehasonlításról volna szó. Egyszerűen arról van szó, hogy van itt még egy olyan kapacitás, amit valamiért nem használ az állam, és, és ezt ez, ez nehéz megérteni. Tehát nem jobbak vagy rosszabbak vagyunk, na jók vagyunk, és hasznosak vagyunk. De te sokan. akár egyébként bele is olvadhatnál valamelyik egyháziba? Figyelj, én akár én, igen, én azt gondolom, hogy hogy bármilyen konstrukciót el tudok képzelni, hogyha az tényleg azt, a, azt szolgálja. A Tehát én nem gondolom, hogy rosszul csinálja a szeretetszolgálat. Azt gondolom, hogy az államnak ez egy baromi nagy fel, falat, és nem mer úgy hozzányúlni sem a szociális, sem a, a Roma, semmilyen kérdéshez, azért, mert mert ahhoz sokkal nagyobb átalakítás. Én ezt értem. Azt mondja, meg, hogy a szeretetszolgálatok és az állam, ha hát együtt türelem, türelem, türelem, türelem, ha együtt veszük a tevékenységet, hagynak még akkora területet, hogy búdisnak is másnak jusson magyarul? jelenleg van olyan lefedetlen terület, ahova egyébként búdis és társai azért mennek, mert azt nem fedi le az egyház szeretetszolgálata és az állam? Nagyon sok. Tehát uh, egyszerűen nincs annyi szakember például, ahol kellene a szeretetszolgálatoknak uh, működnie, uh, és bizonyos tudások is uh, hiányoznak, illetve, illetve ami a legfontosabb, hogy az, az szerintem nagyon hiányzik, hogy valamilyen fajta rendszerbe szerveződjön ez a dolog. Most az történik a szemem előtt, amit látok, hogy, hogy a szeretett szolgálatók meg az egyházak tulajdonképpen egy kicsit a maguk feje után menve próbálják a saját struktúrájukba Beleilleszteni azt, amit ők gondolnak, és ehhez találni forrásokat, és ezeket meg is kapják. Tehát ezek EU-s és állami források, ezek pályázatok, amiket elsősorban ők pályáznak. Ők hogyan meg. néznek rád? Hát ő, pedig én sem néznek, mondhatnám így. Mert hogy hatalmasak és jól ellátottak, és azt gondolják, hogy meg tudják csinálni. Az állam hogyan néz rád? Szerintem, szerintem azért senki nem kérdőjelezni meg azt, a, azt, amit csináltunk, mert nem lehet. Ugyanis nekünk a gettóból, meg a szegény telepekről már egyetemista és munkába álló, pályára álló fiataljaink vannak, akik biztos, hogy nem termelik már újra például a nyomort, illetve az, az identitásukban is stabilak és emancipációban is. Hasza. Ha te nem lennél, azt Ez... észrevenné az állam, észrevenné a lakosság? Hát az a terület, amit lefedünk, ott nagyon észrevennék. Tehát ott kihullanának gyerekek az oktatásból, ott családok visszazuhannának, és sokkal rosszabb állapotban, és ez mondjuk egy ilyen ezer, ezer fő, ami persze nem az egész ország, de ha úgy veszük, hogy ezt meg lehetne csinálni az egész országban, akkor gondolom hiányoznánk. Abban az értelemben, ahogy az én idealisztikus fejemben a világ létezik, ezen három egység között állam, egyház, bód is van valamilyen szervezet vagy szervezetlen, de létező együttműködés? Igen, igen. Szóval én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen. Tehát én tudod, ilyen vagyok, tehát én nagyon proaktív vagyok ö, ezekben a dolgokban, mert hogy az ügyre igyekszem koncentrálni a politika fölött. És, ö, és igen, én igyekszem, hogy legyen. És, ö, mondjuk például de a ők is most... igyekeznek-e ebben? Hát szerintem nem annyira. De, de milyen de, hogy az, amikor ugye, te igyekszel, és ők nem? Az milyen? Hát te föl akarod olyan... venni velük a kapcsolatot, Elmoz... ők meg nem, nem veszik Nem, ez fel. nem a kapcsolatteremtés. Elmondom, hogy ez milyen. Mondjuk én ö, átnyújtok egy módszertant, vagy mutatok egy módszertant, és akkor az mondjuk úgy jelenik meg a másik oldalon, hogy, hogy nélkülem. De ez nem, nem olyan nagy baj, tehát legalább valami átmen. Hogy érted, hogy nélkül átveszik a módszert, de téged nem besznek hozzá? Aha, igen, igen, igen. De ez nem olyan nagy baj, mert Mondanál egy hogyha... példát? Hmm. Hát igen. Például talán hallottál a teleprogramokról, amik most már mit menek. 2007-ben senki nem volt még Magyarországon, aki bement telepre, cigánytelepre, és ott kezdett volna a programot. Tehát ez, hogy szetlement, meg jelenlét, meg ilyesmi nem, nem volt. Ezt később a Márta különben, körülbelül egy-két évvel utána kezdte, párhuzamosan, tehát nem itt tudtunk egymásról. És, és akkor belekerültem egy olyan helyzetbe, hogy tulajdonképpen én magam építettem föl egy kis teleprogramot önkéntesekkel, meg én is magam is önkéntes voltam, még szervezet se volt, civil szervezet se. És, és akkor sikerült egy olyan civil összefogást csinálni, egyébként ebben a Márta is benne volt, amiben ezt a módszertant ki is dolgoztuk. És és aztán végül is a Márta ezt bevitte az állam felé, mint, és akkor az állam nyitott volt, is, volt erre, viszont a civileknek nem szánt benne szerepet, és így tulajdonképpen, amit én felépítettem a hétes es telepen teleprogram, 15 év alatt mondjuk így, azt egy az egybe átvette a helyi önkormányzat és az állami szervezet nélkülem. Miatt még elmennénk nélkül. a határokra, vagy a határa, Végül is a te finanszírozásod lehet magánszemélyektől, lehet uniós, lehet kormány, de lehetne egyház is? Nem tudom, hogy ez hogyan működne, szóval hogyha egyház. gondolom, igen. Tehát, hogy, de gondolom, akkor az egy komolyabb, tehát akkor az egyház egyház ziasítana talán. Tehát, mivel az egy rigid struktúra, egy egyházon belül azért szigorú struktúra van, tehát ott biztos, például lehetne, hogy a hogy a mi, mondjuk ha a mi kollégiumunk az egy egyházi kollégium. Tehát most van egy, van egy stúdió plusz nevű e, intézményünk, aminek a fenntartása egyébként e, állandóan, ugye minden intézményünk fenntartása gondolható nyilván e, problémát okoz. Tehát lehetne normatívából fenntartani, mondjuk egy egyházi normatívából, egyházi iskola, de akkor az, az nyilván egy, egy, egy, egy szorosabb együttműködés. Ilyenkor az ember elbizonytalanodik, hogy vajon egy egy nagyon jól működő és autonóm rendszer, ha bekerül egy ilyen struktúrába, akkor mennyire minőség biztosított a létezése. Ha most szépen próbáltam, vagy eufemstikusan fogalmazni. Menjünk a határa. Azt írja a Migration Aid. A mai napon Budapestről leutaztunk Záponyba, hogy a polgármester felkérésére segítsük a biztonságos, hatékony és gyors szálláskeresést. A nyugatihoz hasonló konténeres rendszert kezdtünk el képíteni, továbbra és nagy tömegben érkeznek a menekülők Ukrajna felől ami ma az ukrán-magyar határon van, a szó jó-rossz értelmében, mennyire fedi le azt, amiről eddig beszéltünk? Jól láthatóan. Ezért mondtam, hogy ez egy, most mintha egy ilyen nagy fölött meg is tudjuk ezt vizsgálni, mert itt látszik, hogy, hogy az állam azt nagyon szerette volna, hogyha ezt az egész dolgot, a katasztrófavédelem és a, a rendőrségen túl elsősorban az egyházi szervezetek oldják meg. És aztán azt gondolom, hogy szembesülnie kellett azzal bizonyos minisztériumoknak, akik mondjuk például a, a, például a felzárkózás államtitkárságnak, ahol, hogy ugye a romák jövetele, a kárpátajai romák átjövetele kor, hogy, hogy hát ugye azért valami koordinációra szükség volna a szervezetek között is. Nem beszélve arról, hogy megjelennek ugye a civilek, mert nem mondhatja senki, hogy ne, ne segíts, vagy ne, ne lépj ebbe bele, és hogy ott is kellene egy sokkal hatékonyabb párbeszéd és koordináció, az annak érdekében, hogy a segítségnyújtás az célzott és hatékony legyen. És láthatóan ez nem tud megtörténni, M mert most nagyító alatt néztünk rá arra, ami 12 éve itt próbál, tehát ami amit történik. Az állam teljesen tudatosan marad ki abból, amit egyébként átenged az egyházi szervezeteknek, majd tudomásul veszi azt, hogy az egyházi szervezetek miután ezt nem tudják maradéktan ellátni, megjelennek ott a civilek is? Hát nem, nem tud, hogy mondjam, hogy tudomásul veszi, igen, de ez szerintem kevés. Tehát, hogy de a tudomásulvétel mert... az azt jelenti, hogy eleve nem is akart volna ebbe beszállni? szerintem ezen a szinten akar. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy, hogy azt gondolja az állam, hogy ezt tök jó megcsinálják majd a, a civil... A, Oké, okay. a, az modellezve, modellezve azt, amiről eddig beszéltünk, nem bőven kifejtve, ha egyéb iránt nem lennének ott a civilek, de ott, lennie, ott lenne az állam abban a formában, hogy ott van, és ott lennének az egyházi szervezetek abban a formában, hogy ott vannak, de kivesszük mindent, ki civil civil személyeket és civil szervezeteket beleértve a migration aid és bármi mást, mi maradna? Mit mutatna az a kép? Hát egy, egy kicsit alacsonyabb, hatékos, nem kicsit, szerintem jóval alacsonyabb hatékonyságú segítségnyújtás. Abból szerintem, zűrzavar, mit... abból káosz lenne? Nem lenne káosz, szerintem, csak nem lenne ilyen hatékony, Figyelj, most tudod, miért nehéz, amit mondasz, mert, mert nem csak civil szervezetek vannak jelen, hanem önkéntesen, gyakorlatilag például a helyi polgármesterek behívnak egy csomó önkéntest meg a saját civiljeiket, hogy így mondjam, polgáraikat, és azok kenegetik a a szendvicset, a beérkező... Én ezt pontosan látom, szálló, de most vegyünk egy, vegyünk egy gondolatjelent. Ha, ha, ha az le? állam ez saját kézbe veszi, mit kellett volna tennie, vagy mit kellene tennie az államnak? Bevonni mindenkit, aki hatékonyan ö, tud működni. Mennyiben lenne az van, más, mintha a polgármester vonja be? Mert a, a nagyon jó ha a polgármester bevonja, tehát hagyni kell az autonóm működést, de egy keretrendszert biztosítani kell. Egy keretrendszert, amiben például az információ legalább áramlik. Érted? Tehát nem mindent az államnak kell csinálnia. De például az, hogy, hogy az információ áramoljon a civilek, a szeretettszolgálok és a, a mondjuk a polgármesterek között, az baromi fontos. És ez lehet egy központi koordináció, vagy Mint ahogy hogy az idegenrendészeti szállásokat is felszámolták, amelyek most talán jól jönnének, de nem tudom, mert én csak azt látom, hogy ez az egész hogyan működik, mint organizmus, és közben mégis kifogások érik ezt az organizmust, hogy ennek nem így kéne működnie. Inkább arról van szó, hogy mindenki érzi, hogy lehetne hatékonyabban is. Tehát ez az organizmus működik, ne vegyük el ezt tőle, nagyon is működik, egy picit lassan reagál, pont azért, mert például nyilván, a, mit tudom én, a szeretetszolgáltatnak van egy csomó ilyen épülete, meg nem tudom mi, ahova most betakják az embereket, de az, hogy... Hogyan tud a katasztrófa védelmmel együttműködni a helyi polgármesterre, meg a civilekkel? Ez nincs olyan jó kitalálva, tehát sok ponton kaotikusá tud válni ez a dolog. Például, hogy valakik úgy jönnek be az országba, hogy nem, lesz, nem regisztrálják őket. Mert vagy nem épült ki még regisztrációs pont, vagy nem reagált jól a, a civilek, mondjuk hamarabb elvitték az embereket onnan szállásra, mert jobban és gyorsabban reagálnak mert kisebbek, rugalmasabbak, mint a nagyállami szervezet, de hogyha összefogtak volna valamilyen módon mondjuk a szeretet szolgálatokkal, akkor ez sokkal gördülékenyebben és hatékonyabban menne. Szerintem ez az organizmus működik, de sokkal jobban is működhetne, hogyha itt ezt a rengeteg felajánlás kapacitást nem, nem azt mondanánk, hogy hú, ez jó, ez meg nem jó, hanem, hanem látnánk, hogy ebben. De ez az állam gondoltánk. részéről felelősségáthárítás, vagy mi? Hát igen, így könnyebb, igen, szerintem felelősségáthárítás, tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan feladat, ami, amire azt gondolja az állam, hogy a legjobb módszer, hogyha ezzel nevő foglalkozik. És, nem és büszke élet, mert... közben ez az állam azokra a civilekre és egyházi szeretetszolgálatokra, amelyek egyébként át, átvállalják a feladatát, vagy nem vállalják át a feladatát? Tehát átvállalják, meg De büszke arra, hogy ezek hozzá. a szervezetek átvállalják, illetőleg a büszkeségen kívül finanszírozza is őket? Igen, igen, igen büsz, szerintem büszke, szerint, az állam szerint ez egy jó megoldás, finanszírozza is őket. Szerintem az a, az a probléma, hogy. hogy és, és szerintem az nagyon fontos, hogy az, én azt gondolom, hogy azt gondolja az állam, hogy jobban tudja irányítani is az egyházakat, hogy így mondjam mint például azt a sok kis bolha civilt, amelyik ott ugrál. <gül> És jó, a jó amit mondasz, az, az állam közben fenntartja ebben a szituációban a koordináló tevékenységét, vagy abból is átenged? Szerintem, szerintem abból is átenged. Tehát, hogy igen, tehát szerintem ez a probléma, hogy például ebben a helyzetben, nem lehet ennyi mindent átengedni, hogy majd megoldja a katasztófavédelem, majd megoldja a készszeréti rendőrség, és megoldja ez egyháza. A civilek meg hát idegesítően itt vannak, hát nem tudom, azzal nem kezdünk semmit. Kb. ez van most, szerintem. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Búdis Krisztát hallottak. Őrzők! Vigyázzatok a strázsán! Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-jalás összekeverten. Búcsúszható őszi emlékei a hajnali párás, díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Hello! Jó reggelt! Jó reggelt, Szerbusz! Brückner Gergei, beszélgetek. Gazdasági újságíró, mi a megszólítás? Gazdasági újságíró. Menetjége. Gazdasági újságíró, Rükler Gergely. Um, bizonyos szempontból nehezített beszélgetésben lesz részünk, és ez, vagy részed, és ez menet közben ki fog derülni. Az az óriási számladjár, amiről te írsz, és amiről ír a 444.hu is. Ugye ez a két uh, orgánum, amely alapvetően foglalkozik, vagy foglalkozott podcasttal és írással az elmúlt időben ebben a számladjárral plusz hatházi Ákos, Hadházi Ákos, 444.hu, Telex. Az óriási számlagyár, amely miatt állami és neres cégeknél volt házkutatás, de ismert mszp és politikusok is belekeveredtek. Ezt a címet ezt te adtad? Azt hiszem, hogy nem pont így adtam le, de egy ez de. egy komoly anyag volt, ez több, ez több főnök is nem konszenzusos volt. Ugye ennek a történetnek egy nagyon kis része van, ö, olyan, amit egyébként mindenki láthat, ez valójában az újságírók, a tényfeltáró újságírók számára egy igazi jéghegy. Jól beszélek? Igen, ez egy olyan ügy, amiről valóban nem mélységeibe kapott információt a közvélemény. Amikor ez a bizonyos rajtaütés volt, akkor volt azért videó, de hát a részedeket persze nem közölték, igen. Ugye, akkor visszamegyünk 2021 júniusára, amikor országszerte elég sokan részesültek váratlan és kora kellemetlen korai ébresztésben, írja Brückner Gergely, és amiről valamiféle tájékoztatást adott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Légy szíves, ezt meséldel. Igen, tehát utólag derülti számomra, hogy nagyjából már két éve ment a megfigyelésre nyomozati munka, de valóban tavaly június 15-én volt egy olyan... Akkor itt álljon meg egy pillanatra. Te azt mondod, hogy két éve. Te mielőtt 2021 június 15-én ez az esemény meg lett volna, te már előtte tudtál e, ennek a számlagyárnak a létezéséről? Nem, nem, egyáltalán nem. Az első hírek pont abból jöttek, hogy ugye, ha 80 különböző helyszínen e, zajlik házkutatás vagy rajtaütés... Ezt a nap tette akkor... közzé? Igen, ezt a NAV közzé tette. Én még akkor se tudtam, hogy nem is figyeltem föl arra, mert hát ugye ez egy viszonylag visszatérő információ, hogy számlagyárokon vagy áfacsalókon ütnek rajta, viszont elkezdett már emlékszem azon a nyáron egy olyan hát vagy híresztelés terjedni, hogy ez minden eddiginél nagyobb, ennek nagyon komoly érintettjei vannak, ráadásul az is viszonylag hamar eljutott hozzám, hogy hát ez azért különösen pikáns, mert olyan emberek vannak benne vezető pozícióban, mármint ebben a, mondjuk bűnszövetségben, akiket korábban már ismerhettünk más bűncselekményekből. Tehát úgy viszonylag hamar elkezdtek szállingózni a hírek. Emlékszem, semmilyen dokumentum vagy információ nem volt nálam, de azért már ebben a fázisban is kérdezgettem olyan cégeket, akikről hallottam, hogy. Én ezt értem, változik. de ez már a jéghegynek az a része, amiről én külön akarlak téged kérdezni, mert ugyan nem fogod az informátoraidat felfedni, ahogyan én se. De az, hogy itt egyébként van a Jéghegynek egy látható része, amiről egyébként a NAV beszél, és ez egyébként dolga is. És utána elkezdődnek különböző információcserék, na ez egy olyan átláthatatlan szféra, aminek semmi jelentősége nem lenne, hogyha egyébként a dolgozatokban ez nem jelenne meg. És akkor Egyszerűen beszélek. Ma ez viszonylag könnyen megy. Nekem kíváncsi vagyok, hogy holnapra átmentem ezt a formámat. A következőt kérdezem tőled, Brückner. Nem muszáj rá válaszolnod, de felhívhatod az ügyvédedet. A kérdés az, te vagy bárki más, beleértve engem, kapunk, kapsz valamilyen anyagot, amit valaki kiszivárogtat. Hogy ezt miért teszi, ki tudja. Ez valamilyen kiindulási pontot ad számodra arra, vagy tesz lehetővé, hogy olyan kutatást végezzél, amit egyébként más nem tud végezni, és amely egyébként a nav már nem feltétlen tartozik az érdekörébe. Erre te is, a 444.hu is hivatkozik, és miután könnyen lehetséges, hogy ebbe a körbe én is beletartozom, de én eddig nem publikáltam semmit sem, azt nézem, hogy ti mármint úgy ti, hogy te, Telex, és ők, Ács Dániel, a 444.hu, a rendelkezésükre bocsájtott anyaggal mit kezdenek. Ennek azért van központi jelentősége, mert nem arról van szó, hogy valaki egyébként kiássa tróját, hanem kap különböző iratokat, és abból elindul beleértve, hogy ezek az iratok mire adnak lehetőséget, és mire nem miközben volna elvárás velük szemben, de itt most egyel tovább mentem annál, mint ami egyébként jól áll nekem, és oda még eljutunk. Ez hogyan van? Euh, maximálisan nem így. Tehát ugye az történt, hogy ahogy, euh, említettem, hogy tavaly nyáron már, már, már volt hír erről a dologról, én akkor elkezdtem ezzel dolgozni. Ugye ami a Nyilvánosság előtt, vagy a Telex látható ebből, az nem nagyon sok olyasmi látható, hogy amikor például a Ákos kérdéssel fordult Polsz Péterhez, akkor nekem már ugye volt ö, hozzáadott értéke, mert tudtam helyezni, hogy milyen ügyről van szó korábban, mint hogy ezek a részletes és már valóban dokumentumokra hivatkozó cikkek is megjelentek volna. Illetve hát, amit én látok a gépemen, az ugye az, hogy mielőtt bármilyen dokumentumot láttam volna, én már az érintett cégeket, illetve a, a, a napot volt kérdezgettem erről az ügyről. Volt is kialakult egy olyan dialógus, amiben egyszerre voltak nagyon segítőkészek a NAV munkatársai, ameddig elmehettek, de ugye semmilyen dokumentumot vagy semmilyen tulajdonnevet nevet ezek a válaszok nem tartalmaztak. Tehát az én részemről ez nem úgy nézett ki, hogy egyszer csak kaptam egy dossziét, ilyen is van, azzal is lehet amúgy foglalkozni, nyilván az újságírói etik a betartásával, forrás ellenőrzés, megkérdezni az érintetteket. Tehát ugye van egy csomó feltétele annak, hogy mondjuk egy névtelenül megérkező dossziéval mit tud tenni az újságíró. Itt az én esetemben nem beszéltem egyébként a négy esekkel nem tudom, hogy náluk ez hogy volt, de ugye az volt, hogy én már többekkel beszéltem, és hát próbáltam nyilván dokumentumokhoz is jutni, vagy valamit látva, leírva, mert azért az sokat erősít egy történeten, ha ha, ha, ha egyszer látom azt, hogy tényleg amikről beszélgetek a különböző emberekkel, az, az, az megtörtént, és hát így aztán eljutottam valóban olyan helyzetbe, hogy, hogy bizonyos anyagokat megkaptam, de ugye ez nem úgy nézett ki, hogy valaki bekopogtatott hozzám, hogy van egy dosszié, hanem én végig egy aktív melóban voltam ezzel, és Hát Jó, de ezt az aktív velóta többé kérdez. kevésbé érzékeltetni kellett, kellene, mert hiszen annak idején a tavalyi júniusi házkutatásoknál megemlítenek különböző szervezeteket. Megemlítik a Forai megemlítik az Andréna Hungáriát, megemlítik az Airport Facility-t, megemlítik a t de ezek ugye olyan szervezetek, amelyeknél és itt tulajdonképpen át kéne, hogy vegyed az én szerepemet, mert ugye az a helyzet, hogy te őket felhívod és megkérdezed, hogy tényleg volt- -e és ez mire vonatkozott, de hogyha az ember elolvassa a te tanulmányodat beleértve, elolvassa a hú írásait, akkor azt tapasztalja, hogy ezek a cégek a kezdeti relatív nyitottság után abszolút zártságot mutattak, és ez egyébként a cikkeknek az információ tartalmán is tapasztalható, lemérhető. Igen, tehát ugye az nem volt benne semmilyen nyilvános közleményben, hogy milyen cégeknél volt házkutatás. Ez az ügy, ez elment egy olyan <kül> irányba, hogy vélhetően, én erről egyébként semmilyen dokumentumot nem láttam, tehát vélhetően ezzel az ügyel összefüggésben eljutottak ö, szocialista politikusokhoz. Ugye itt inkább... Már a... Akkor azt kérdezem tőled, az, hogy hol volt házkutatás, azt honnan tudta meg az újságíró? Mármint, hogy én honnan tudtam? Te mert... vagy a 444.hu ja, vagy bárki más Én csak magamról tudok... Beszélni Tehát én erről például, akiket le, tehát akiket le tudtam írni, vagy akiket nem tudom, hogy pontosan hol volt házkodatás, de nem láttam olyan listát, hogy ez a 80 helyszín volt, de ugye azokról, akiket le tudtam írni, azokról meg tudtam győződni, vagy háttérbeszélgetés, vagy dokumentum alapján. Nekem konkrétan olyan, nem tudom, felsorolásom nem volt, hogy ezen a 80 helyszínen volt, házkutatás, viszont akiket, tehát mindig az az érdekes egy ilyennél, hogy nekem valamiről van információm, de soha nem tudom azt, hogy miről nincs információm. Tehát, hogyha én mondjuk 15 cégről megtudom, hogy ott volt házkutatás, akkor azt fennmondhatom, mondhatom, hogy én tudom, hogy melyik 15 cégnél volt, azt tudom, hogy 15 cégről tudom, de lehet, hogy volt másik 15, amelyikről nem tudom. Tehát nekem ez egy... Ezt is értem, a... de ez kicsit a... olyan, mint a torpedó. Akkor, amikor te azt mondod, hogy D3, akkor ott vagy van valami, vagy nincs, és hogy a D3 és az f 9 egy egyébként mi van, az a torpedó esetében azért valószínűsíthető, mert ez egy korlátozott mező. De ez egy szinte korlátlan mező. Tehát, hogy az ember akár egyetlen olyan cégre is találjon, amely cégtől aztán elrugaszkodva megpróbál más cégeket megkeresni, mondván, hogy rokon tevékenységet folytatnak, ahhoz legalább az elsőhöz el kell jutni. Hogyan jut el az ember az elsőhöz? Igen, Igen. én amennyire emlékszem, tehát az e -A, ugye, ami nyilvánosan először erről én, és akkor írtam először, dokumentumot láttam, az ugye az volt, amikor a hatházi Ákos cégeket megnevezve kérdezte Polc Pétert, ha jól emlékszem a Society, a T-Systems, a Forai. ezek a cégnevek valóban szerepeltek a kérdésben. Én egyébként ezekben a bizonyos hát, városi plegykákban, híresztelésekben ugye pont azt hallottam, hogy hogy, hogy ezek a, ezek a cégek ezek érintettek, tehát olyat nem csináltam, hogy nem tudom, random elkezdtem informatikai cégeket dolgatni, hát hogy, hogy, hogy jártak el nálatok, hanem hát azokról tudtam írni, akikről hát különböző módon meg tudtam győződni, hogy ott volt házkutatás, és van valamilyen érintettség. Természetesen azért nagyon óvatosan kellett fogalmaznom, mert de egyrészt az ártatlanság vélelme az ilyenkor is jogos, tehát attól, mert valahol adóvizsgálat van, vagy jártak akár ilyen kommandószerű, hogy ez a Merkur bevetési csoport, akkor még azt nem mondhatom, hogy ők feltétlenül részesei voltak egy számlagyár működtetésének, próbáltam mindig nagyon pontosan. Mi volt az, amit a NAV számodra lehetővé tett, illetőleg az érdeklődő újságírók számára, milyen mélységig adott tájékoztatást arról, hogy itt most mi folyik? elég korlátozott módon, tehát ugye azt hamar megerősítették, hogy van ilyen ügy, ugye amit ilyenkor viszonylag általánosan megszoktak tudni erősíteni, hogy elkövetési érték, hány ember van korlátozó intézkedés alatt, ha jól emlékszem, akkor most azt nem is tudom, hogy én már rákérdeztem keresztnevekre, vagy azt esetleg válaszból ismerem, illetve még olyanban tudtak segíteni a navos kollégák, hogy amikor én leírtam, hogy például milyen ö, ügyjel foglalkozom, és ha jól emlékszem, akkor valamilyen ilyen távközlési bejelentés kapcsán, is egyszer rákérdeztem a, a, a Győri Navnál, hogy, hogy ezzel az ügyjel összefüggésben van, jól tudom-e, hogy ezekkel a cégekkel, akkor erre például kaptam megerősítést. Olyat soha nem kaptam, hogy konkrétan ez és ez a... Ö, Tégvezető is gyanúsított, vagy ennél a társaságnál, tehát ők nem írtak le, úgy tulajdonnevet, hogy ennél a társaságnál volt házkutatás. Ha én rákérdeztem, hogy összefüggésben van-e, jól tudom, hogy összefüggésben van-e ezzel a körrel, vagy ezzel a szektorral, tehát ilyenekre kaptam. Oké, okay. Azért... azt áruld el nekem, hogy téged ilyenkor az orrod vezete? A szónak hát, abban az inká... értelmében, hogy szagot fogsz szagot fogok, de, de kicsit lassan fogtam szagot, tehát azért mondom ezt így, mert amikor én erről először hallottam tavaly nyáron, akkor nekem sajnos, hogy ez már egy rossz beidegződés, egy kicsit olyan valószerűtlennek tűnt, hogy hát tényleg ilyen szinten, és akkor miért nincs híre, tehát hogy vagy, vagy kimentik őket. Mitől vagy változott tehát, hogy... a szaglásod? Ilyen többen beszéltek róla, tehát ugye ez a, azt láttam, hogy ez a dolog ez, ez érzékeny. Ha bárhol megemlítettem informatikai vezetőknél, nagyon sokakkal beszéltem korábban, akkor úgy tűnt, hogy erről tudnak, ez van, mélységi információt nem nagyon tudtak adni a szektor képviselői, tehát nem az volt, hogy akkor pontosan tudta volna valaki, hogy, hogy azt, hogy ki van előzetesben, mert elég hosszan előzetesben volt ugye az egyik legismertebb szeretben voltak, igen, igen, egy valaki volt a legtovább, mondjuk ketten voltak eléggé sokáig. A tán, másik szeméről egy... viszonylag kevés szó is esik, de, de jó, oké, rendben van. Tehát nem tagadom, én magam is a relatíve tájékozottabbak közé tartozom, de ennek itt most legfeljebb annyiban van szerepe, hogy a beled való beszélgetés talán könnyebben megy. De azt árul el nekem, hogy ugye az egy nagyon spéci puzzle, amikor te megkapsz egy 1500-as pászlót, azért az nem kicsi, ha 3000-es az még nagyobb, és hiányzik a fedőborító. Magyarul foggalmad nincs, hogy mi van a képen, de van 3000, vagy ha tetszik 1500 kis izét. Követető vagyok, ugye? Igen. Az, hogy ebből milyen kép fog valószínűleg kirajzolódni, arra, mikor, milyen körülmények között jöttél rá, és mi rajzolódott ki. Begyorsultak az események, már előbb szóba hoztam azt, amiről én az égvilágon semmit nem tudtam. Nem rosszul mondtam, mert valójában. Tehát szövegben hallottam arról is valamit, hogy lehetnek fővárosi politikusi érintettjei is az ügynek, de erről én semmilyen Papírt nem láttam, meg én nem ezekről beszélgettem. Nekem ott volt egy ilyen, hát egy ilyen begyorsuló érzésem a dologgal, hogy úgy tűnt, hogy ennek a nagyon-nagyon összetett ügynek, ahol nagyon sokan kapcsolatba kerültek ezzel a fiktív számlákat gyártó hálózattal, minthogyha egyfajta szelekcióval, pont a választásra került, ugye egy olyan Ág lenne, ha olyan... lenne. Az, hogy ez egy fiktív számlagyár, az mikor vált számodra nyilvánvalóvá? Vagy az már az első pillanatban az volt? Az az első pillanattól az úgy a napközleményből is kiderült, ott volt elkövetési érték, költségvetési csalás. Tehát az, az, hogy ez egy számlagyár dolog, és hogy egy soha nem látott mértékű, vagy legalábbis az eddig látott számlagyárakhoz képest is egy kimagas. Mondja Ugye adatokat, érték. légy szíves. Hát ugye, amit én ugye először hallottam, ez a több tíz milliárdos, aztán megjelent egy kisebb elkövetési érték, emlékszem, hogy egy ilyen 4 milliárd körüli. de azért egy kicsit összetett ez a dolog, mert itt, itt azért többféle adó nem van, tehát általában a nap, az a forgalmi adó e, értékről szokott összeget mondani. Hát ugye itt sok típusú bűncselekmény van, mert ugye ha csökkenték a számlákkal a nyereséget, akkor a nyerességadóban is hiány keletkezik, és egy másik típusú bűncselekmény, amit nehéz rögtön persze látni, hogy mire használták a fekete pénzeket, tehát hogy volt-e a korrupciós mechanizmusa, vagy a béreknél, tehát hogyha valaki mondjuk feketén... Egyrészt ugye arról szóval szól a történetutommal, hogy áfácsaltak, másfelől pedig arra, hogy pénzeket csorgattak vissza. Ez a két fő eleme van. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy... Az, hogy ez alapvetően informatikai vagy takarító cégeket konkrétan érint, és hogy ezeknek egyébként az összetétele, milyen ez a vizsgálódás melyfázisában lett körülbelül tiszta. A takarítást azt nem nagyon hallottam, ugyanak, annyiban kevésbé van jelentősége, hogy az inkább a számlagyár oldalán Tényeges, tehát a felhasználói oldalon ezek a nagy informatikai projekthez közeli ö, cégek merültek föl. Én, a, tehát én, ha most pontosan vissza akarok emlékezni, akkor ugye magát ezt a NAV közleményt kevésbé, tehát ezt utólag, amikor már rákerestem, hogy ismerem azt, hogy van ilyen történet, tehát az első ilyen háttérbeszélgetéseknél, vagy amikor valaki szóba hozta, hogy tudta-e, hogy bent van, tudta-e, hogy milyen ügyben van bennem, nem tudom, tehát akkor már az informatikai szektort azt hallottam, meg hát konkrét cégek, és aztán viszont... Két emberről van szó, pontosabban mondva háromról, de a harmadikról például egyáltalán nem beszélnek. Tehát ugye a nagyon sok gyanúsított lehet, vagy nagyon sok gyanúsított van, itt pontos számot nem tudok mondani, de még a kezdeti fázisban is már de a igen, kezdeti fázis a fát, ugye tudom a 2010-ben van, amikor előzetes letartóztatásban van, és az a börtön udvaron sétálnak hárman, amiből kettőről lehet tudni, pontosabban mondva egyről, a másikról már kevésbé, a harmadik szeméről pedig egyáltalán nem. Azt te meg tudod -e nekem mondani, hogy akik egyébként erről a történetről írnak, és nagy valószínűséggel ugyanazon információkkal rendelkeznek, mint én, vagy még több információval rendelkeznek, mint én, azok milyen alapon válogatnak a rendelkezésre? álló információkból? Én azt gondolom, hogy itt az újságíró egy kicsit együtt halad a, a nappal. Tehát az, hogyha ö, három ember sétál 2010-ben egy börtön De te is utvaró, úgy tudod, hogy három emberről van szó? Ö, azt, hiszem, hogy, azt hiszem, hogy ez így van, amit most azért hebegek, habogok, mert itt egy kicsit kevésbé vannak konkrét információk. Tehát az a, ebből a háromból kettő, ugye ők voltak sokáig benne, ugye a, a, az informatikus, illetve az ügyész, ők voltak sokáig előzetesben, abszolút volt vezető ügyész. szerepük, volt ügyész, abszolút vezető szerepük látszik ebben a... Ők ebben hiára, a, is voltak egymással. Igen, ebben a rendszerben, és valóban én is azt hallottam, csak semmilyen szinten nem láttam olyan anyagot, vagy olyan, hogy akár hogy meghallgatták volna, akár meggyanúsították volna egyáltalán, a vizsgálat fókuszába került, hogy volt valóban egy szintén ismert üzletember, akit emlegetnek, vagy nem, nem is tudom, az a baj, tehát tényleg nem láttam róla anyagot, de, de valóban hallottam én is arról, hogy még valaki ebben a bizonyos, ha 2010 márciusában járunk, tehát hogy ebben az időszakban előzetes letartóztatásban volt, és így hát kapcsolatba kerülhetett ezzel a, ezzel a csapattal. Azt árult el nekem, hogy amikor te végül is ecettel hiszen az a legfinomabb eszköz, már az ásó után elkezdett kiásni Tróját, akkor valójában e, mi zajlik? Hát ez összetelt, és olyan szempontból nagyon, elkezdett szorítani az idő. Én szerettem volna mindenképpen ezzel foglalkozni, és a lehetőleg körültekintőbben, eljárni, minél mélyebb ismereteket szerezni, minél több emberrel beszélni, tervezek is folytatást, tehát például az ilyen soft információkat átérbeszélgetést. De Gerg, akkor kérdezhetem más oldalról. Mire jöttél rá? Hát, ugye arra jöttem rá, hogy van egy, egy rendkívül kiterjedt, nagyon sok mindent átszövő olyan családmechanizmus, ahol ami első körbe látszik, az ugye ez a bizonyos adócsalás, tehát hogy számlagyárakat használt egy csomó cég, vagy hát ugye a számlagyár oldala az már, az már elég erősen fel van tárva, kevés alkalmazott, fiktív cégek, mozog a pénz, ennek valami család célja van, és akkor ugye onnan a másik oldal meg az volt, hogy vajon miért? Ugye ebből én sokkal kevesebbet Tudok, inkább csak azok a feltételezések lehetnek meg, hogy anyagi előnyből, dolgozók fizetése, korrupcióra felszabadított szeketek hozzá. Tehát, hogy miért használ valaki számadjárat, és akkor engem az kezdett el érdekelni, hogy milyen tégek körül vizsgálódik a NAV, hol De juthat el. De konkrétan semmilyen épületet eddig senki nem tudott uh, uh, kiásni. Tehát ezek egyelőre mind sejtetések, beleértve, hogy azok a személyek, akik meglettek nevezve, azokról sincs bizonyíték, azt lehet tudni, hogy a hatóság miképpen járt el az elmúlt időben. Hát tehát folyamatban levő ügyek, tehát olyan szempontból abban abba egyetértek, hogy nincsen elmarasztaló bírósági ítélet, a ugye rengeteg de nem csak a bíróságítélet nincsen, hát azért maradjunk abba, hogy az investigatív újságírás adott esetben a bíróságítélettől függetlenül, vagy annál hamarabb tud e, eredményeket elérni, ha el tud érni. Ennél az esetnél, mint ahogy a többi esetnél is általában, ez nem sikerült. Magyarul e, a sejtetéseken túl e, ez a történet jelenleg e, nem tudott e, mást felmutatni, hozzátéve, hogy miközben egyfolytában, elsősorban hatháziákos e, illetőleg eh, részint a pontú részint tette talán te a legkevésbé, egyfolytában mutogatnak a NER irányába. A NER irányába való mutogatáson kívül az igényatt a világán nem történik semmi, miközben egyébként jelenleg ellenzékinek mondott politikusokkal szemben olyan eljárásokat foganatosítottak, amilyen eljárásokat az egyébként mutogatott cégek embereivel kapcsolatban nem tettek meg. És ezzel kapcsolatban információk sem jelent, meg. nem diszonáns-e ez? Nem, abszolút nem. Tehát szerintem teljesen tiszta az, hogy mik a tényfeltáró újságírás határai. Ha mindig megvárnánk a bírósági ítéletet, azzal, hogy bármiről mondjuk leírjunk egy, egy, egy zavart, vagy egy, egy diszonáns hangot, akkor ugye nem lennénk kegyebek, mint bírósági tudósítók, tehát természetesen a tényfeltáró újságírás párhuzamosan, vagy akár megelőzve zajlik egy, egy eljárással. De a másik oldalról van egy olyan korlát is, hogy Hát mi nem vagyunk ügyészek, tehát mi nem... Hallgattuk Jó, csak azt kérdezi, hogy mennyiben tetsz. investigatív újságírás az, amikor te azt írod, mindenről a CIS IT szerepéről, a kenőpénzekről kicsit később előbb lássuk, hogy a Telex birtokába jutott nyomozati iratok szerint hogyan működött maga a számlagyár. Itt tehát semmi másról nincsen szó, mint hogy valamilyen módon különböző nyomozati anyagok eljutottak hozzád, ami egyébként képtelenség, akkor is, hogy egyébként hozzám is eljutottak, vagy nem jutottak el. De onnantól kezdve az nem investigatív újságírás, az onnantól kezdve, Hasonló tevékenység, mint amit a NAV folytat, csak te éppen egy, egy párhuzamos NAV vagy. Igen, tehát ugye több dolog is fontos szerintem. Egyrészt valószínűleg semmi olyan állítást nem tettem, hogy valami borzasztó büszke a nem tudom mekkora tényfeltáró teljesítményemre, de azért hozzá kell tennem, hogyha valaki ezt a cikket elolvassa, akkor ez megpróbál kontextusba helyezni, ez végebbi analógiákat hoz, megpróbálja értelmezni ennek a működését, ez így nincs leírva, nem befotoztam nem tudom, dokumentumokat és lehoztam, hanem... Ha a 4 -4 egy a 444.hu valami ezt megtette. Én körülbelül három vagy négy hónapot dolgoztam ezen korábban, mindenféle dokumentum nélkül, próbáltam megérteni, hogy mi történt, milyen működés volt, egyáltalán igaz-e, leginkább nekem egyébként ahhoz kellett, hogy lássak valamit a saját szememmel, hogy tudjam, hogy, hogy ez van. Tehát most túl azon, hogy Mindenki beszél róla, de amíg nem látok egy olyan fizikai papírt, ami arról szól, hogy nem tudom, valakit meggyanúsítottak, valahol házkutatás történne, addig ugye azért minden sokkal lebegül, mert mi van, ha De ez hatalmas nagyon hatalmas, fontos, amit mutatom. mondasz. Azt áruld el nekem, miért van szükség investigatív újságírásra, a szó szoros, vagy a szó kvázi értelmében, utóbbinak nem sok értelme van, de közben ilyen létezik. Miközben egyébként folyik a vizsgálat. Valójában arról szól a te, vagy a 444.hu, vagy adott esetben az én tevékenységem, de engem hagyjunk ki, hogy egyébként ti vagy te azt feltételezed, hogy az adónyomozók lassan dolgoznak, vagy azt feltételezed, hogy az adónyomozóknak csak bizonyos szállakat érdemes felszállazni, és bizonyos szállakat nem, vagy azok majd csak a választások után lesznek nyilvánvalóak? Mi szükség van itt a párhuzamoságra, amikor a győri nyomozókat mindenki dicsér hogy milyen fantasztikus teljesítményt folytattak és folytatnak? Mi, mi szükség van a sajtóra? Mi szükség van arra, hogy a Völner ügyben, amikor zajlik nyomozás, megtudja a közvélemény, hogy egy államtitkár milyen mechanizmusokban volt benne? Hát szerintem teljesen evidens, hogyha én, én most semmiben nem akarok senkit megvádolni, nincs olyan rálátásom, hogy, hogy mennyire nem tudom, halnak el, szállak, vagy mennyire szelektív a nyomozás. Amit én, mint kicsit az ügyet már jobban ismerő láttam, az ugye az, hogy az egyik politikai oldal, bizonyos képviselői vélhetően erről, most nem azért fogalmazok így, mert óvatosan szeretnék fogalmazni, nem, mert nekem nincsen dokumentumom vagy információm, tehát vélhetően az ügy egyik fő a vallomása alapján. Ugye házkutatások zajlottak, rajtaütések, egy bizonyos politikai oldal politikusainál, megalapozottan vagy nem megalapozottan, nem tudom, hát én én az ügyészség ezzel kapcsolatos közleményeit cikáron idéztem, mert ebben nincs hozzáadott érték. Oké, okay, én ezt értem, de, de vajon miért, hi miért hiányzik a másik oldal? Tehát miközben az... Én nem tudom, én ugye csak a befejezve a gondolatot, Bocsánat. tehát a tényfeltáró újságírásnak itt szerintem például abban van szerepe, hogy big picture-rel, egyfajta rálátásra megmutassuk, hogy azért ez egy nagyobb ügy, itt nem arról van szó, hogy, hogy volt egy zuglói, volt vagy nem volt egy zuglói parkolási mutyi, hanem itt egy olyan hálózatot működtettek nem túl képzelt emberek, amely folyamatosan csorgatott vissza mindenféle vállalkozáshoz vélhetően pénzeket, és ezeket nem csak mondjuk egyik politikai térféle hasznosíthatták, hanem állami mi Jó, neked igazad de ugye az egyik oldalon vannak konkrét személyek, a másik oldalon nincsenek, mindenki tagad, és mindenhol ott van a feltételes mód. Mit tud ezzel kezdeni valaki, aki érdeklődést mutat, de ugyanakkor olyan mértékben nem ismeri a történetet, mint te? É, itt vannak információk, most az, hogy nem azt látjuk a tehát a büntető ügyeknek a sajtókezelése, az ugye egy fokozott érzékenységet kíván, monogramokat használunk, amíg nincs bizonyítva valami addig, nagyon óvatosan nevezünk meg, de bárki, tehát itt a, nem tudom, a lugos orvost, vagy itt nem pusztán arról van szó, hogy itt politikai érzékenységről van, hanem általában ugye a büntető ügyekről. De azt nem lehet mondani, hogy ezekből az anyagokból ne derülnének ki, például ugye cégek, ki milyen mértékben fogadó. Jó, de az egyik távát. helyen V Gergely van, a másik helyen Varga Gergely van. Ezeket tekintsem az orgánumok közötti különbségnek, miközben az orgánumok közötti ilyen különbség nem lehetne? Hát én konzultálok mindig a jogászunkkal, tehát amikor ilyen helyzet van, és átlában... És a át, az... fel, hogy a 444-nek nem telik jogászra? Hát nem, arról van szó, hogy most én más helyet, hogy, tehát, hogy ki hogyan döntött arról, hogy mennyire Közszereplő mennyire megnevezhető azáltal, hogy korábban egy bűncselekmény révén már ismerté vált a neve. Én azt tudom, hogy amikor én az eredeti cikkemet írtam, akkor én elfzsoltoztam és végergelyeztem, és amikor a megjelenésig eljutottunk, ugye az említett nagyon nagy nyilvánosságot kapó szocialista vonatkozású ügyek, illetve hát amikor konkrétan a 444 is már elkezdte ezt az ügyet pedzegetni. Amikor az első nagyon mély cikkük kijött, akkor ahhoz képest mondjuk egy órával vagy két órával már, már mi is élesítettük, hiszen nekem azért már elég régóta volt egy anyagom, tehát nem arról azt felhasználva írtam, hanem akkor úgy éreztem, hogy hiába van itt ugye a mindent elbeárnyékoló, vagy elsöprő orosz-ukrán helyzet, mégis valahogyan ezt a dolgot már, már ki kell lőni, mert nem nem lehet rajta ülni tovább, tehát, de esetem, mi addigra már látta jogász, látta szerkesztő, látta főszerkesztő, mi ezt választottuk, nem tudom megítélni, hogy mi választottuk-e helyesen a nevek használatát, vagy túl óvatosak voltunk, nem tudom, én, én most ezt, ezt hallottam. A zuglói parkolási történet egy központi akarat következtében lett világosabb a többinél, ugye? Nem tudom, én, az, én a zuglói ügyről semmit nem tudok. Ez az az, hogy egyébként azok a személyek jelentek meg, akik megjelentek, az az ügyészség tevékenységének a következménye, ennek következtében teljesen nyilvánvaló, hogy az egy állami akarat, hogy ott egyébként azokra a személyekre, akár alappal, akár alap nélkül reflektorfény jön. Ugye nem jelentette be senki, hogy ez a két ügy, ez kapcsolódik, hát a hadházi Ákos természetesen írt erről. Nekem is azért kapcsolódik ez annyira össze a az agyamba, mert azt ugye tudom, hogy ez a bizonyos zugoli parkolást üzemeltető cég, a SIS parking az az érintett ebben a számlagyáros ügyben, sőt, az érintettentúl inkább úgy fogalmaznék, hogy viszonylag központi szereplő, a Cis-IT ügynek nevezzük az ügyetek a Cis IT és a SIS Parking között erős tulajdonosi meg személyi összefonódás van. Tehát ugye nekem rögtön az jutott eszembe, hogy vélhetően és az talán a magyar nemzetben ki is derült, hogy, hogy, hogy itt a, a fuzik zsolt valhatott, vagy, az, vagy valami vádalkú. Ezt most szólva pontosan nem tudom, mert ugye a többiek anyagait annyira részleteiben nem ismerem mint a sajátomat. De tehát nem hiszem, hogy ugye az elhangzott volna bármilyen hivatalos közlésben, hogy akkor ez ennek az ügynek egy, mert főleg nem egy szelektív, de hogy ez ennek az ügynek egy folyamánya. Bennem azon összekapcsolódott, ugye a konkrét cégnél miatt, és hát amit nem lehetett kihagyni mondjuk az én cikkemből, azt már ugye ez a nyilvánosság számára az egyik legismertebb része a történetnek, de én ugye nem ezt hangsúlyoztam, csak átvettem a megjelent közlésekből az információkat, ennek nem voltak hozzádott értékei. Jó, egy széken. másodperc, tőlem, aztán békén foglal hagyni, ugye itt azért egy piramisról van szó, amelynek Fuzik Zsolt nem az első embere, vagy Ev Zsolt nem az első embere, hanem van itt egy csepeli ember, akinek uh, három neve is van, uh, úgy, mint Tamás Gáspár Miklós, csak itt Penőt nem Tamás Gáspár Miklósnak hívják róla, az íg egyatta világán nem tudunk semmit, leszámítva az, hogy gazdag és csepeli, ha én netán véletlenül többet tudnék, akkor nekem sem biztos, hogy állna jól, vagy jól állna a többet, mondanék el. Tehát van egy égyszeszgéber, aztán van egy kvázi végrehajtó ülene Evzsolt, és lennének neki társai, mint amilyen társa például adott esetben valamilyen Ernő, és adott esetben uh, valamilyen Gergely. Uh, Ev Zsoltot valahogy ráveszik arra, hogy adjon egy feltáró vallomást, majd ezt a feltáró vallomást különböző sajtóorgánumoknak elküldik, elsősorban úgy tűnik, hogy kormánypajt párti sajtóorgánumoknak, amelyek ebből kiszálazzák mindazt, ami egyébként a jelenlegi ellenzékre nézve negatív, majd az ellenzékhez eljuttatott anyagból, vagy ugyanebből az Ev származó anyagból az ellenzéki sajtóorgánumok megpróbálják kihámozni azt, hogy vajon mi minden, ki mindenkire vonatkozhat ez a történet, ami nem az ellenzék oldalára való, gyakorlatilag mindenki ugyanabból az anyagból dolgozik, gyakorlatilag a fél magyar sajtó ezen dolgozik, csak ellentétes érdekből. É, abszolút nem így van. Én nem láttam például Evesolt vallomását, és most nyilván a források megnevezése nélkül én ahogyan én tájékozódni tudtam, nem hiszem, hogy van még valaki a magyar sajtóban, aki ebből a vonalból kapta, vagy kapott volna információt. Ez egy teljesen személyes, és mondom, egyáltalán nem teljes körű anyag, vagy ilyesmi, nem bizonyos dokumentumokat láttam. Nem az volt, hogy kaptam egy névtelen levélbe egy olyan csomagot, amit megkapott még tíz másik sajtótermék, tehát tényleg nem tudom, hogy konkrétan ki hogyan jutott anyaghoz, de az, hogy teljesen biztos vagyok, hogy nem ugyanabból, vagy nem ugyanúgy dolgozunk. A leírás Ne legyél az... benne biztos. Hát, én biztos vagyok benne, csak... Tehát én, én tudom, hogy én, én mit és hogyan láttam, azt és úgy biztos, hogy más nem látta. De, azt de mondom, nem, az, ez, az egész biztos. É, igen, egyért, én ezt tökéletesen tudom, de mondom, én nem is láttam ezeket, amiből a magyar nemzet dolgozik, tehát már csak azért is tudom, hogy ha tetszik, akkor én kevesebbet kaptam, vagy, vagy mást kaptam, mert amiből mások dolgoznak, tehát ez a bizonyos, ha volt ilyen, nagyon úgy tűnik, hogy volt, hogy a. Elfősolt tett egy, egy ilyen másokat demártó vallomást, uh -huh. abból, én, abból én semmit nem láttam. Tehát De mégis nem... azt meg a kormánypárti sajtó? Igen, csak azért mondom, hogy nem ugyanabból dolgozzunk. Tehát nem azzal, hogy ugyanazt a szöveget látjuk, és mindenki kimazsolázza a neki kedves gondolatokat. Én, én is láttam ezt, azt, és ezt próbáltam objektíven feldolgozni. Abba semmi nem volt semmilyen végfelhasználóról, vagy politikusról. Tehát nem azért nem azért használtam azt, amit én használtam, mert valamilyen politikai szándék mentén kiválogattam, hanem úgy használtam, amennyire abból következtetéseket Igen, lehetett. Igen, de Hatházi Álkos, aki permanensen napirenden tartja ezt, azt mondja, biztos vagyok abban, hogy az adatokból még rengeteg részlet ki fog derülni, de konkrétum nincsen. Tehát amíg vannak megnevezett személyek az egyik oldalon, a másik oldalon az van, Hatházi Álkos a napjelentés alapján új az ügyrésztvevők többek között a Forágzsi és az Antenna Hungária is, de ennél többet nem tud. Ezek megmaradnak a sejtetések szintjén, míg a másik oldalon konkrét nevek vannak. Kétségtelen tény, hogy szövegösszefüggésből hozzák ki ezeket a konkrét neveket és hozzák összefüggésbe a történettel, de áldozatok egyelőre az ellenzék oldaláról vannak, miközben mindenki azt sejteti, hogy a szálak magasra nyúlnak. A Fideszt is érintik, vagy Fidesz közeli üzletembereket, de arról alig hallani, vagy a konkrétumok száma sokkal kevesebb. Hát gondolom, hogyha többet tudnánk, vagy többet tudnánk bizonyítani, akkor többet írnánk, vagy de nem tudom mi a felvetésed ezzel kapcsolatban. Ez Tehát... nem volt felvetés, ez egy tényközlés volt, az egyikben van egy é. wishful sinking, a másik esetben pedig vannak konkrét esetek. Ha most a konkrét esetet és a wishful thinking-et azt különbözteti meg, hogy magánszemély nevek, vagy letartóztatások, vagy ilyesmit, vagy előzetes behelyezések történnek, akkor van különbözőség. Természetesen a wishful Sinking az annyiban nem wishful csak, hogy nem az van, hogy örülne az egyik, a kritikus újságírók örülnének, ha ebben lennének, nem tudom, állami cégek érintve, hanem ugye arról is vannak számok, házkutatási időpontok, befogadott számláknak a végösszege, tehát ott is vannak tények, de valóban azt kevésbé látni, vagy arról kevésbé volt információ, hogy ezeknek a cégeknek a munkatársai előzetesben lennének, vagy meg lennének gyanúsítva. Attól még lehet, hogy vannak ilyen gyanúsítottak, tehát én nekem nincs olyan listám, hogy kik a gyanúsítottak, vagy kik vannak a napfókuszában, tehát nem, ezeket nem tudom kizárni, csak valóban abban teljesen egyetértek, hogy itt a választási finiszben a ha politikai oldal közül kell válogatni, hogy hát kit érintett jobban ez az ügy, akkor ugye az látszott, hogy ö, konkrét szocialista politikusok kerültek a hírekbe, hogy ez ö, innentől, hogyha így indul egy ügy a nagy számára, akkor már ugye eleve ezekkel a nevekkel azonosítjuk, ha később akár mások is előkerülnek, akkor ez, ez már egy ilyen háért kap ellentétben mondjuk a Saddle Völner ahol ugye nyilván sokkal erősebben a tidesérintettségével érintettségével rögzült a közvélemény előtt. Tehát ezekkel én egyetértek. Azt, azt mondom, azt, azt én nem tudom megállapítani, hogy hogy meddig fog ez eljutni, okay, milyen jel, tőled tületni. itt már a vége felé haladva, állítólag a marhát nagyon sokáig kell főzni, hogy megpuhuljon. Ez a történet azért most már elég régóta van főzve. Benne azok az emberek, akiket te megkeresel, vagy azok a cégek, akit megkeresel, puhább ellenállást mutatnak, vagy keményebbet? Hát nem többször kerestem meg őket, tehát ugye a, olyan volt, hogy mondjuk a Korábbi megkereséshez visszakérdeztem nem olyan rég, hogy akkor jól értettem-e, fennmaradt -e ez a sztétmentetek, vagy véleményetek ezzel az ügyeted az ilyen, ilyen kört futottan. Hát ugye nekem azért egy kicsit nehéz erre ö, rövid vagy, vagy határozott választ adni, mert ugye van a hivatalos közlés, az mindig mm. egy ilyen teljesen tagadó, mm. elzárkozó. Nem tagadó, azt nem akarom mondani, inkább az, hogy hát együttműködünk a navval egy évben sokféle adóvizsgálat van nálunk, részleteket nem tudunk adni az ügy érzékenységére való tekintete, ilyesmik jönnek ugye hivatalosak. És akkor ugye van egy másik, amiben nyilván már sokkal többet számít a személyes kapcsolatrendszer, amikor olyan emberrel ö, tudok leülni, akinek erre azért valamennyire volt rálátásra, hát ilyenkor is ugye arra kell számítani, hogy valaki szentgyónást tart nekem és önmagát ö, a rendszer részeként ábrázolja, de azért ugye el tudja működni, hogy hogy el tudja mondani, hogy, hogy működik egy nagy informatikai beszerzés, hol mennyire rutinszerű, hogy ott korrupciós mechanizmus is van, hogy távolítják el a legnevesebb, mondjuk a tőzsdén szállítók maguktól ezeket a feladatokat, lefelé ugye a harmadik, negyedik körös alvállalkozókig. Tehát a mechanizmusokat ezekben a beszélgetésekben jobban meg lehet ismerni, de természetesen ezek alapján nem konkrét, tulajdonnevek, vagy valakinek a besározása, megvádolása írható le, inkább csak az a megértés, hogy mégis hogy néz ki magyarországon egy olyan dolog, ahol szükség lehet számlagyára. Én legközelebb egy ilyesmi anyagban gondolkodok, hát remélem, hogy hamarosan elkészülök rá. Brückner, Telex, hajrá, köszönöm. Köszönöm a köszönöm. közreműködést. A 168.hu, illetve a Kejfej ennyire volt képes, vagy most éppen ennyire képes, ha akarnak kérdezni állok rendelkezésükre 061 712 42 természetesen felvetődött a gondolat, hogy megkeressem Ács Dánielt a 444. részéről az előtörténetünk, amelyet nem én hoztam létre, erre engem képtelené tett, gyarlóságomnak tudják be, hogy Brückner beszélgettem, mert még az a lehetőség lett volna, hogy senkivel se beszélgetek. Az, hogy ezek az erők adott esetben a 444.hu és a Telex nem egyesülnek egy ilyen történetben, a szintén, miután a másik félel nem beszéltem, és nem is fogok, ha csak ő meg nem keres engem, nem tudok választodni. Én a történet kapcsán azt gondolom, legyen igazság, erőt nem kell mutatni. Az igazság előbb-utóbb felszínre tör. Vagy hogy a hazugság. Sok beszélne sok az alja, 061-712-42 először. Én megérteném, ha kérdeznének, vagy hozzászólnának, de nem tudom forszírozni. 061, 712, 42, nem tudom, hogy volt-e már másodszor, de ha nem, vagy ha volt, akkor most kétszer lesz másodszor. Ma van Turi György születésnapja. Ő most annyi idős, mint amennyi a múlt héten voltam. Boldog születésnapot, úr 061 712 Pont most akartam mondani, senki többet. Jó reggelt! Jó reggelt, Fámos Sándor. Hát engem már leforrázott gyomorra, amikor bejelentette, hogy a békemenetre óhajtott volna elmenni. Viszont hallásra! Gyüleget? Most gyáva, megfut a modik, vagy mi a nem, probléma? Nem, nem szeretnék egy csigával beszélgetni. Ja, ja, jaj, jaj ön az, hát ön az. Mondja. Figyelek. Ha a békemenetre elmegyek, az nem azt jelenti, hogy adott esetben a másikra nem megyek el, vagy nem jelenti azt, hogy a békemenettel egyetértek. Hát nem tudja hogy, nem tudja elképzelni, hogy valaki valahol azért megy el, mert kíváncsi rá. ráadásul nem is először mentem el. Amikor először voltam békemeneten, a Filipovval együtt voltam. Mi onnan úgy rítunk ki, ahogy csak létezik, bár a tömegben felismerhetők voltunk. A tévé adott is bennünket, de... Emiatt bennünket ott a jelenlevők közül több vádért, mint amilyen mértékben akkor ön kifejtette volna a véleményét, de tudja, mint hívjon vissza harmadszor, és meghallgatom, hogy mit szeretne. Én undorodom öntől, tehát ez nagyon nehéz egyébként. Egy nagyon rövid periódus leszámít valamit, hogyha akarok akkor szívesen elmesélek, de csak akkor, hogyha ön is itt van. Hiszen azt kizárólag öntette lehetővé, hogy volt talán egy napunk, amikor nem undorodtam Öntől. De azt fel kell, hogy hívjam. 061.712.42 senki többet? És ön pontosan tudja ennek az egész történetét. Akkor ráadásul feltáró vallomást is tett, amivel én itt nem élhetek vissza az ő jelenléte nélkül. Nekem nincs takargatni valóan az önne való kapcsolatban. Ha mindaz, amit elhagzott önt nem zavarja, és harmadszor felhív, önkorlátozást fog gyakorolni, és meg míg önteszi a telefont. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis, ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk hat után, de még hét előtt. Elérhetőségem leszámít, akik tudják a mobiltelefonszámot. Dörök kisdkiser. a nevem, kukac@gmail.com. Amíg rámolok, addig megtalálható vagyok, bárki számára, így válmos, Sándor részére is. Azért is lenne jó, ha egyszer még visszaívna, mert akkor egyszer is mindenkor ezt a kettőnk között lévő dolgot rendben lehetne rakni, mert ha rajta múlna a további beszélgetés közöttünk, ezt követem, már nem történne. Ha önök nem értenék egyébként az indulatom okát, akkor annyiban tudok a segítségükre lenni már, mint akik néznek, hallgatnak bennünket, hogy ő az egyik moderátora, vagy talán a moderátora annak a csoportnak, amely ennek a műsornak a Facebook elemzői közé tartoznak, és amely olyan módon közelít a műsoromhoz és a személyemhez, amely az elmúlt egy hónapban már azt tette lehetővé, vagy öt hete, hogy már hallomások útján sem tartom azzal az oldal kapcsolatot, korábban pedig sok személyes fájdalmat okozott a rossz indulatuk. Elsősorban a rossz indulatuk. Mindazoknak, akik ott, a csoportban jelen voltak. Ez a hozzáállásom poka. Jó. Ja. Amint hát nem hívott engem, maradjunk abban, hogy mostantól kezdve semmilyen kapcsolat nincs közöttünk. Telefonjaira nem reagálok, én pedig nem fogom önt keresni. Viszont hallásra...